Vyari mana? Mi matumani yangu kwa mba ujambo mpenzi msikili zaaji karibu ufata tarifa kabari mchanauna tuanzi na muntasari wake. Chama Choprona kinapungeza tuwe liopigwa katika kwanzisho kumfumo wa demokrasia nchini Burundi. Olivie ngurunziza msemaji wa chama hicho. Hata hivyo anaomba kuwa, anaona kuwa kuna mapungufu ya naofakuri. Kwa bande wa chama za wanyo Fodibu, kuwa bado demokrasia jemarika Burundi, bali bado inasakwa wakiwa na matumaini. Kuwa demokrasia jemarika nchini kutoka na nautashi uwarai ya watefahili. Na kaya zinazo miliki ardhi ambaye Tatumia kama maineo ya wakimbezi windani. tangu kati samia tisina tatu zinauma mwanga kuhusu ya takabufut fada bada wizare. ndani kufamisha kuwa maineo hayo ya tagihuzwa vaji amani. Ni wikimbili sasa kuna ripotio haba Seroji mk ensejibwa ni nggosi na inapo patikana. Beha kawaida ho�이 lagezeka kwenye mfuko. Alftano ima zaidi. Gavana wa mkwa huyo anahidi solailo suwala hilo. Kuna haya bila shaka na mingine jiunginasi aditamati. Mitamba ungozo na bisirafina hakizimana. Isanganiro. Abari Kamili, chama cha uprona kina pungeza tu wa iliopi kuatete kwa nzehi wa moja demokrasia nchini Burundi, wakati mataifa na shirikia siko yaki matayifa demokrasia, Olivia nkurunziza msemayo Mayos chama hicho, hata hivyo naona kuwa kuna mapunguovu yanewa kurekibi shwa katika nyanya mahakama na asasi sisi zakirea kulingana nae demokrasia hi uchaguzi peke, tumskilizia kiti tafsiri wana mzetu Eric Ndwayo. Yuko, utawala wa kidemokrasia haumaanishi uchaguzi peke mtatambua kuwa utawala wa kidemokrasia unaaanisha kuepo wa utawala bora asazi za kiraia kuheshimisha haki za raia na mchakato wa uchaguzi pia Burundi tukiangalia wapi demokrasia imefikia tukiangalia upande wa uchaguzi tunaona kuwa Raia wanazuea sasa kushiriki mchakato wa uchaguzi. Huu ni mwenendo, tunawushuhudia ambapo sehemu nyingine watu hawatumi itena mabavu ili wa uchaguzi. Bado kuna shuhuli ya kuendeleza, licha ya kuwa upande wa uchaguzi tumepiga hatua. Kama utawarabora, tunaitajika kuimarisha nchini sababu tuliona wanasema utawarabora ila bora, unahusushwa na mambo mengi kama kupambana na rushwa, upendelevu na katharika. Matamboa kuwa ninguzo kubwa za kidemokrasia zinazotakiwa kuendelea kuimarishwa. Asasi za kiraiya, zipo burundi tena nyingi, ni lazima kufanya kazi zake sababu kuna asasi utafikili ni vyama vya kisiasa. Unazikuta asasi kuliko kuwa shauri wanasiasa na kutana sio hivo na hata asasi ambazo zina wasapote wanasiasa. Na sekta hiyo inatakiwa kuhimarishwa. Na hata vimbo vya sheria finatakiwa kuhimarishwa. Unaelewa kuwa demokrasia bulundi inajizatiti ila kama tunavyosema sema ni shuhuli ya kila siku kwa sababu tukiangalia kwenye nyanja hizo bado kuna hitajika kubwa ya kufanya ila kutokana na kuwa atupa kwenye mfumo huo waki demokrasia na inamarishwa hatua kwa hatua. Ndiyo mana utawarabula asasi zakiraia na kuhudumisha nguzo vya sheria vinatakiwa vidumishwe ili demokrasia nchini Burundi iimarike. Gopani wacha Chama cha Afwa nya Frodebu anasema kuwa bado demokrasia haijimarika Burundi bado inasaa kwa pieri Claveri na Hima na kiongozi wachama chama hicho ana matumaini kuwa demokrasia itaimarika nchini kutoka na utashi wa raia wa taifa hili tumsikilize kitafsiribu na Romuald Niyabivuze kuva ahumugambwe sanya frodebu uzie rongo we na nyi chubahiro ndadaye mercyor ichungu ya demokrasia urundi tangokuanzishwa kwa chama sanya frodebu chini ya uongozi wa mercyor ndadaye ni shujaa wa demokrasia nchini burundi inaweza kwamba taifa la burundi linapaswa kuwa na uongozi wenye misingi ya demokrasia. Hayo yote, laia wanayazungumzia na kujaribu kuyazingatia, lakini safari inafika wapi. Hakika, bado ndefu, lakini kuna ishara kuwa burundi inatafuta demokrasia na itaifikia. Hakuna jambo jengene linaroweza kukombo wa laia ispokuwa utawara waki demokrasia. Tungane sote, si chama sawanya Frodevu tu. Vyama vyote, viwe pamoja bitetei demokrasia ya kwiri. Mufumo huo wa utawala haumanishi kupuliza kipenga na kuyafikia yote. Kuna yanayo zihirika. Kwa mfano, uchaguzi unaandariwa kinyume na awari kuna suara jingine la kujiuliza endapo laia wana uhuru wa kuhiereza tukitathumini vyombo vya habari ni vichache ambapo laia wangepata furusa kutoa maoni yao kwa njia ya huru na wazi utawara demokrasia si wimbo tu lakini kufuatilia kwa karibu changamoto zinazo kabili raia tunapasa kufanya juhudi ili kupiga hatua kabisa kuhusiyari na mfumu waki demokrasia tutelua kukora ushimeta kujira angotu ikimati zonu tubigeza kuugero ukomecha negoza lejo isanganiro na ukura wakala mbwa na miaka amesina minne amejiruhii wana guru nadi na watu asiyo wa julikana lipokuwania ni akileke nyumbani usiku wa jumaa tato kuamkia jimannehi kwenye kichongo yichanya gisso zini tarafa usoni mkuwa kirundo kaskazi ni moja ifaili mkuwa tarafaiyodi sman sinazimana ana seema walifuo nimgo goroka tayawa vovu kwenye zio la goero akiotolewa waitora ya kuendelea kushika na ku buka tabia ya kumiliki silaha kinyume cha sheria watu wawili wapo ya ulizi kundi kituo ja polisi busoni kwa uchunguzi habari hili kwa mujibu mwandishi wetu Anyesinaho mpagaze unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyo kujia kupitia radio Sanganiro Kaya zinazo miliki ardi ambayo imetumiwa kama maineo ya wakimbezi wandani. Tangu mwaka tisamia tisina tatu zinaomba muanga kuhusu ya takayo fuata bada ya wizare ndani Kufamisha kuwa maineo hayo ya tagia uzo vijiji viamani. Walio ujiana na radio sanganiru kuwa wana ardi kwenye neo eh, la ruvu mutarafamu kwa buwanza wanaomba serikali kutoa muanga kuhusu fidia. Tumskilize Olive Ngurunzeiza mmoja mwakilishi wa kaya hizo akitafsiriwa na Misago Mwezi Kwenye kijiji hicho, mimi ni miongoni muamiliki wa ardhi hiyo ambayo inashikiliwa na wakimbizi hao ndani, na nisawa na heka nane. Kijiji hicho kilianzishwa mwishoni mamwaka wa alfi moja tisamia tatu wakati palisimikana kuwepo kwa watu ambao walukua kinyaswa katika vijiji na mabondeni na kuomba utawala wa enzi hizo kwa kusanyinya semi moja na kuwaleta hadi eneo la rubumbu tarafani bubanza. Hadi sasa, Bado wanapiga kambi katika eneo hilo. Bada kuundua kwa ya kutanzua mizuzo wa Ardena miliki zingine se NTB, tulwasilisha malalamiko yetu. Kuna kwa kesi hiyo ni kwamba miongoni mwakaya salasina nane kaya nepeke tayari kununua. Wengine walikataa. Kofu ni kwamba serikali ilisema kuwa kuna kwa patikana wakimbizi hao wandani kutawekwa vya amani. Wakati huo sisi tutakuenda wapi, Tutapewa fidia. Wakati huo itakuwaji. Kuhusu hali hiyo ya wakimbizi wa ndani tumehusika na mizozo ya ardhi na miliki nyingi ni SenTeb wona baina kuwindapo serikali inachukua hatua hiyo ya kugeuza kambi hizo zandani kuwa vijiji itatakiwa kupewa kutoa fidia Felice Nduburundi ni mkuu wa Kwa kamati sentibi sisi atuna matatizo. Kama iyo ard ni ya mtu binafsi serikali ita mukabizi ingine ard ambayo vinaringana. Kama iyo ard ni ya serikali apa hakuna matatizo ni hadi ya serikali serikali ita Operation na uezeka na kuna matatizo lolote kwa sababu serikali ina madimengi kwa sababu soto kutunakabizi serikali madimengi sana sulisi kwa kama kunamadimka e, rosi roigi tizitoke tuko tunakabidhi serikali na makaburi pa moja manane ndio tayari kufuliwa kwenye kitongoji cha Gikuzi tarafa Vugi zomko na teumia kweli na kupatanisha severi kati ya kasholi zake Jumatatu hii Piedri Klavernda itariye kiongozi wa tumio mefamisha kuwa tarafa iyo ilikumbwa na matatizo mengi ya kivita na kusema kaburi hayo ya pamoja ni ya muakati samia sabini na mbili. Baadhi ya walio nusurika wanaomba kupewa fidia kutokana na kuwa licha kupoteza ndugo. Wali miwa wa ardi zawha taivwa kisema tajari masamee waliutenda mauji hayo habari hii kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoa ni makamba jerome hakitimana Isanganiro. Na kutoka mkua ni makamba kusini mwataifahili, tujilikeze mkua ni ngozi kaskazi ni mwataifahili. Ni wiki mbili sasa kuna ripoti wa uhabo wa seruji mkua ni hapo ngozi na inapo patikana kunongezeka kwenye mfuko faranga ilfutano imazaidi kwenye bei ya kawaida upande wa nao languza seruji hiyo, hawatowi sababu ya uhaba huo, wakisema tajari wa wamefanya oda. Gavana wa mkoa Ngozi ameahidi kufuatilia kwa karibu tatizo hilo na seruji patikani kwa bei lipangwa na serikali. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoa ni Ngozi Apolineri Muzagara. Na tuelekee mashariki na tuelekee mcascas uh, mashariki mwa taifa hili ambapo zaidi ya miche milioni tatu ya miti tayari imepandwa katika mkoa wa kama sehemu ya mpango wa kitaifa wa miti na huitwa Ewe Burundi urambaye hata ivoh hekta 3 za miche hiyo zimechoma moto kwenye mlimo wa milime na Melkisedek na Zigimana mkuu tawila kataifa la ulinzi wa mazingira wa tawila mkoa huyo wa Rwigi anatambua ulizyo miti kwenye mlimba huo ni jambo gumu habari kwa mujibu wa Jean Claude Nshimimana mwandishi wetu mkoa wa Ruigi na kiwanda cha kinacho dalisha Seruji nchini hapa cha Busako kinafahamisha kuwa bidhaa hiyo ipo ya kutosha ambapo tani takribani 700 zimetolewa kwa wafanyabiashara nchini kote Jumatatu hii huko tani nyingine 800 zilitolewa e Jumatano hii yamefahamishwa na mkurugenzi mkuu wa biashara baada ya ziara ya kushtukiza kwenye kiwanda hicho ya wasiri wa biashara na ujumbe alikuwa kiongoza ili kukagua shughuli za kampuni hiyo ambapo waziri ametahdirisha wafanyabiashara waseruji na wanaouji kama dalalali ambao huficha bidhaa ambao huficha bidhaa hiyo ili baadaye wapandishe bei akiahidi kuwa watadhibiwa kwa mujibu wa sheria na watumiaji wa vinyoaji vya mbrarudi kwenye tarafa za mabai, bukina na mugui, wanasema kuna ripotiwa uhaba wa vinyoaji hivyo, tarafa ni hapo, wakua matarafa yu, kuwa, wanauza vinyoaji hivyo, hawalangui tena kutokana na kuwa, gavana wa mkochi bitoki aliponguza beya vinyoaji hivyo, akibaya nikuwa ni lazima beya vinyoaji hivyo iliotelewa na kiwanda cha mbrarudi iheshimishwe habari hii ni kwa mujibu umwandishi wetu Aleksi nda iragije. Na tureje mjini hapa bujumbura ambapo raia wakazi wakate ya windire kwa mutawa gihosha. Kwa kuwa ni sasa takribani mwezi mmoja. Hawa na maji tiririka bombani watendaji kwenye kata hiyo wanasadikisha kuwepo haba huyo maji sambamba na raya obedi ya tungimana moja muatendaji kwenye kata hiyo wanaomba shireka la ugavyo maji na umemi rejidezo kwa patishia maji raya hao. Ni ripoti yake omeri nduayo. Nibadi baada ya wakazi wa kata ya uenderekwwa mtaani Gehosha wanaosema kuwa kuna takriban mwezi mzima bila kupata maji katika mabomba yao wana baini kuwa walikuwa wakipata maji kutoka kwa mtu mmoja anajulikana Isdor kitambacho hakiwezekani kwa sasa kwa mjibu wao hata maji yaliokuwa na chembe katika ziwa tanganyika haya patikani kwa sasa. Wengine wanasema kuwa maji yaliokuwa maji yaliokuwa na chembe katika milima juu ya kata hiyo yali batilishwa. wanasema kujuzwa kuwa shirika laugavu wa maji na umeme rejide zotu ndilo linapaswa kushulikia swala la maji katika kata hiyo na kwamba hata tenki mbili za maji walizokuwa nazo katani hapo hazi tumiki kwa sasa wanasema kuchota maji katika kata nyingine ya katunguru ambako dumu moja la maji wanalinunuwa franka miatano za burundi kama matokeo wasema wakazao hawa wakata ya winherekwa kwamba huwa ikitokea nyingi wakakosa maji safi ya kunwa au maji mengine ya kutumia kazi zandani Uongozi na serikali za mta Unabaini ukosefu wa maji katani hapo Abedi hatungimana moja wa shauri Anajuza kuwa kuna muradi wa shirika la ugavi wa maji Na umeme rejidezo Ambao unakusudia kugawa maji kwa mta wote wagihosha Ambao umetengenezwa kwa kiasikidogo Ukilinganisha na ukubwa wa mta mzima Hata wakazi hao Hata uongozi wa serikali za mta Wanalitaka shirika la ugavi wa maji na umeme rejeedo kufanya yote yawezekanayo ili kuwapa maji kwa kiwango tosha. Shukrani mimi nirindua hadi hapa sina bodi ya kutamatisha taarifa ya habari tukutane kunako majira 11 jioni. Lango jina ni Bali ni Vermana mitambo ilikuwa kiongozwa na Bibi Serafina Hakizimana. Kwaheri kwa muda.